Välkommen till ännu en vecka med en bra historia, radioprogrammet som för dig rakt upp i det förflutna. Veckans program kommer att behandla radions uppkomst och dess första 20 år i Sverige. Varför gav Sveriges Radio monopol på radiosändningar? Hur såg radioprogrammen ut under denna tid? Vad fanns det för visioner för radios plats i samhället? Och vad fanns det för rädslor? Följ med oss till mellankrigstiden Sverige, en tid av storslagna drömmar och skrämmande orosmån. Mitt namn är carl Smedberg och med mig idag har jag Lucas Bruggetto och Anton Sveding. Jag heter som sagt carl Smedberg och vi har två stycken nya röster med oss i Eten idag. Vi har Anton. Hej. Och kan du berätta lite om dig själv? Det är en väldigt stor, jag tycker om att prata om det. Jag gillar utställningar speciellt som historiska fenomen, inte minst fritidsutställningen i Ystad, det är mm. spännande Den är fin, 1936 Ja, sommaren En av de bästa åren <laughs> Väldigt fint årtal när det kommer till historiska händelser Och du pluggar historia C nu, i det stora och larms historia C Just det, och jag har också med mig Lukas idag Hej, Hej. Och eh, berätta lite om, om dig själv Um, ja, jag har egentligen pluggat färdigt min historia och nu har jag hoppat över på litteratur istället så att det här är väl min mm. uh, min tillflyktsort när litteraturteorin blir för mycket. Och alltså för att och, om historia här. Och vilken tidsperiod tycker du är bäst? Um, ja, uh, den liksom rockenrolliga historien, allt som har att göra med progiga kommunister och från 1850 och framåt i princip. Och, uh, idag så ska vi uh... Prata om eh, radion och inrikta oss på de första 20 åren. Nämligen 1925 till 1945. Eh, det är så att eh, Sveriges Radio fyller ju 90 år i år. Radion eh, uppkom ju kan man säga under första världskriget. Då man försökte använda radion som eh, propagandamedel. Man, man experimenterade med att sända klassisk musik till soldaterna på, på västfronten att öka deras moral. Det känns så himla första världskriget också att man provar mm. vad som helst eh, och liksom experimenterar med nya sätt att få folk att döda bättre typ. Ja, funkar säkert om man lyssnar på lite Wagner där <här> Om man springer över, över skyt och, skyttegravarna. Efter första världskriget då fanns det ju väldigt, väldigt många människor främst män då, som hade varit, haft det som yrke att montera radio, radiosändare eh, under kriget. Och de hade ju bara med sig det här intresset till det civila livet och började bygga sina egna radios och började starta upp radioklubbar. Men det fanns ju ännu inga, inga liksom radiostationer utan det var amatörer med teknikintresse som pratade med varandra via radiovågor. Det var många olika grupper i samhället under liksom slutet av, av, av första världskriget och, och början av 1920-talet som var intresserade av den här nya tekniken radio. Militären det var folk som höll på med folkbildning. Man undrade kan man använda det här som reklam syfte Och en del var också rädda att raden skulle konkurrera ut tidningen. Men vi kan lyssna på den första svenska bevarade inspelningen. På era platser. Du ska starten, den sista ganska dyck över mammorna. Kommenderar färdiga. Gå! Jämst start. Norsklyndålen ser sig om. I kurvan, kör tåg, tar på. Det här är från 1931 och det är Sven Gärring som refererar en, en sporthändelse. Är det, är det här den första eh, radiosändningen i Sverige? Nej, den första be bevarade. Eh, första radiosändningen är 1925, fast det här är den första som finns i arkiven. Liksom. Okay. Eh, för att det var så att eh, radiotjänst eh, startade sina sändningar- 1 januari eh, 1925. Då var det bara en kanal och man sände några timmar eh, varje kväll. Och ägarna, det var liksom eh, gemensamt alla tidningar, eh, nyhetsbron TT och eh, radioindustrin. Eh, men man kom överens om att man eh, skulle betala det här med licenspengar. Och man, man skulle inte ha reklam och eh, eh, saklighet och opartiskhet skulle råda. Sådär. Så det var ett sätt från tidningarna att kunna göra så att radion inte skulle konkurrera ut- med dem om annonsintäkter och sådär. Och sen så man baserade modellen på BBC som hade startat upp 1922 och då, de flesta länder gjorde det i Europa och det man, man sa också här i Sverige att Sverige var så litet så att det skulle inte kunna funka ha kommersiell radio. Eh, och Sven Gärring är ju den första hallå -mannen, och han eh, höll ju på med radio i 50 år sedan han är ju snäll legend det finns ju gärring nu också och han var också och Sven på du, barnens brevlåda som startade 1925 och höll på i, i 50 år framåt av någon anledning så, så var det just barnens brevlåda som hölls, höll längst eh, och i början då var det nästan bara män eh, med akademisk bakgrund och eh, fältinspelningar var inte tekniskt möjligt så att därför var det ju mycket så här konserter och föredrag och sådana där saker. Det var först på 30-talet då det var en teknisk utveckling inom radiomedlet som gjorde att man kunde ha fältinspelningar och, reportage och då är ju den som är mest känd det är ju Lube Nordström som gjorde Lort Sverige. Just det, Lort Sverige. 1938. Många tror att den kom ut som en bok men då säger jag nej, det är så det inte. Utan det, det var ju en radiofull ett reportage där han gick med en kamera eller med du, mikrofon och pratade med folk ut på landet. Och det var väldigt Stockholm centrerat första kan man säga 20-30 åren. Man tryckte ner de som försökte hålla liksom regionala sändningar för att man sa att det skulle bli för dyrt men egentligen man var orolig för att man skulle förlora kontrollen över mediet så man ville ha det liksom väldigt centraliserat i Stockholm det var väl också väldigt alltså, Lort Sverige är väl väldigt talande för det där också att det blev liksom det var första gången som städerna fick syn på landsbygden och såg liksom hur illa det var verkligen. Att, mm. och det blev den här moderna liksom, rädslan för smuts och sjukdomar verkligen fart, liksom. ett så pass stort problem att det måste ha rikstäckning i media Ja det namnet också, Lort Sverige det var ju genialt och den slog ner som en bomb verkligen visade hur, hur omodernt Sverige var framförallt landsbygden då, så det fanns ju lite den här dimensionen att staden såg ner på landet som omodernt och vid den här tiden så man radion för åtta timmar per dag så det är inte som dag att det är som dygnet runt eh, 1938 så, så kommer de första kvinnorna med eh, som eh, nyhetsuppläsare och det blir folkstorm. Eh, Radiotjänstväxeln blir nedring av upprörda människor. Som eh, tycker att kvinnor ska inte prata radio. För att man kan inte höra vad de säger. Och de är alltid alldeles för emotionella. Eh, vi kan lyssna lite på hur det lät när de här männen eh, ringde in. En av den där som sitter och pratar just nu. en kvar som man kan höra vad man säger åtminstone va? Ja, jag ska känna på det till honom om det här nyhetsprogrammet. Ja, det går tyvärr inte nu, men är det några beklagomål eller önskemål kan jag framföra det? Ja, snälla, ni släpp inte fram fram till, till det där som inte är till till att läsa dagsnyheterna. Det är ju rokt. Ja, jag kan framföra det på det. Ja, gör det för sköttnacka. Nu får man ju... Ja, jag vill inte säga vad man får. Nej. Man får ont i magen. Ja, jag få en kar som kan tala. Ja. Tack. Tack. Är det, är, är, är det några ni delar, de här uh. värderingarna, som kommer fram här? Det är så svårt att hålla med. Det är helt otroligt. Och speciellt den första mannen som klagar på att man inte kan höra vad hon säger. Mm. Man hör knappt vad han säger. Ja, men på Sveriges Radios arkiv här eh, så finns det 15 minuter långt klipp där det bara är en massa män som håller på. Alltså man, det är liksom män som man hör knappt vad man säger. De sluddrar och alltså det känns ju verkligen som att... Vad är det för människor som... Men det är precis samma människor som det är idag som ringer till, jag vet inte, ring P1 och har liksom helt orimliga klagomål. <laughs> Men det där är intressant för att jag har hört eh, eh, någon podcast från USA nyligen som pratar om hur det här har fått ett uppsving i USA. Just att män klagar på kvinnors röster, att man har liksom gjort om det här, man har gett liksom en term. Som är hur kvinnor avslutar orden på ett sätt som gör att liksom, orden inte hörs ordentligt. Alltså man har förvetenskapligat eh, exakt samma klagomål. Och man pratar inte längre om att det är fruntimme eller att man får inte i magen. Utan det är just det här eh, att rösterna skär sig ungefär så. Det har alltså fått en ja. egen terminologi det här. Ja, precis. Och det, det är ju skitintressant att det är liksom exakt samma fenomen som vi ser idag igen. Och det, man skrattar ju vad de säger, så orimliga saker. Men kontentan, den har vi ju idag också. Alltså. Du lyssnar på Studentradio 98,9. En bra historia. Och vi sitter här och pratar lite om historia här i Sverige. De första 20 åren. Vi pratade tidigare om att män ringde in och blev väldigt arga på att kvinnor var i radion. Och då, då börjar man ju förstå att, att radio som ett tekniskt medium är... Eh, någonting som har psykologiska och sociologiska aspekter eh, Radion laddas med mening Och så där är det ju med all teknik Att eh, den laddas med sociala och kulturella innebörder eh, det, Radion liksom när den kom förändrade hur vi är i världen Hur vi upplever världen eh, The medium is the message eh, Så där är det också med Walkmanen och iPoden idag att det är liksom ett nytt sätt att uppleva staden eh, när man går runt med sin iPod. Eh, staden blir privat istället för offentlig som den var tidigare. Ja, alltså teknik som förändrar eh, hur vi är här i världen. Det här kan man se på ett ganska lustigt sätt på eh, tv-programmet Downtown Abbey. Har ni sett Downton Abbey? Ja, jag har sett Downton Abbey. Jag måste tyvärr erkänna att jag har missat det. Nej, får uh. ge det nu, Anton. Nu får kolla på det här. Det är, det är riktigt bra, faktiskt. Men då är det i alla fall en, ett avsnitt där de hyr in en radio för att de ska lyssna på kungen som håller tal. Baronen där som... Jag tror att han är baron. som de äger det här godset de är på. Han är Earl. Just det. Jag tittar inte på mig, jag har inte sett det. Han blir i alla fall väldigt osäker på hur han ska liksom förhålla sig till att kungen pratar. Alltså ska han stå upp under hela tiden då kungen pratar på radio? Eller ska han sitta ner? Ska han, ska han vara aktiv eller ska han vara passiv? Hur ska han förhålla sig till det här mediet? Det, så, och, och så var det tror jag under de första åren. Man visste inte liksom... Hur ska, man, hur ska man vara? För det är ändå en annan person som talar. Ska man bara liksom ignorera och inte lyssna? För det är ju oförskämt enligt en äldre sorts moral. Eller... Precis, för den där en, envägskommunikationen är ju ny för den tiden. Att man, man är på något sätt del i en dialog men man har ingen möjlighet att svara på vad som sägs, utan man är mm. liksom en passiv deltagare i dialogen. Så radion var ju någonting som gjorde att, att äh, människor kunde liksom stänga in sig i sina hem och få all den här informationen som som och underhållning som annars tidigare hade varit liksom social. Alltså man, man samtalade och fick information eller man var ute på stan och, och för att få underhållning eller vad man behövde veta. Nu kunde man göra det helt privat i hemmet. Men det var ändå någonting väldigt socialt i radion. Familjen satt tillsammans om kvällen och lyssnade på ljudet från främmande och bekanta röster. Och det var ju också någonting som gjorde så att gemenskapsskapande. Alla i landet lyssnade till samma typ av rapportering. Tidigare kanske det var så att alla läste olika tidningar, vilket gjorde att befolkningen blev väldigt fragmentiserad i deras världssyn. Nu var det så att alla eh, lyssnade på samma. På 1930-talet var det ju så att det var ju så många som ägde radio så att det, var, det var nästan så att eh, radion nådde alla människor i hela Sverige. Per Albin Hansson, statsministern, han var ju någon, någon som sa det att eh, radion skapar gemenskap. Det där kan jag verkligen relatera till också, jag brukar, alltså, när jag tittar på tv, nu gäller det tv och inte radio, men både när jag tittar på tv och radio så streamar jag efterhand eller jag laddar ner poddar eller jag går in på SVT Play eller sådär liksom, jag, jag tittar nästan aldrig på live tv eller lyssnar på live radio när jag kanske kör bil eller så. Men vet att min flickvän brukar alltid säga det att när hon gillar att titta på TV för att det känns som att liksom hon, är, hon är del av en gemenskap och alla tittar på det här samtidigt och liksom det är live och det är på riktigt och lite så där. Eh, något som jag har haft faktiskt jättesvårt att relatera till. men men uppenbarligen så kan man fortfarande känna det. Att man tittar tillsammans även fast man är på olika ställen också. Och radion var ju någonting som många fick en väldigt personlig eh, relation till. Alltså själva, den själva fysiska tinget. Eftersom radion var ju väldigt stor på den här tiden. Så det var ju som, det blev som en stor eh, möbel man hade i hemmet. Och i USA då är det så att under depressionen då var radio någonting som folk sa. Att det var det sista de ville skilja sig vid. Politiken började också använda radio. 1928 i USA så började politiker lägga ner mer pengar på radiokampanjer. Eh, och det ändrade ju längden på deras eh, tal. Istället för att tala i flera timmar så skulle man tala på typ 10 minuter och det skulle vara passionerat och kort för att man skulle få bra soundbytes. Liksom. Det är någonting som man känner igen idag. Det är fortfarande så att, att eh, politiker talar kort och det ska vara liksom några få kärnord. Sådär. Och det där var någonting som började dyka upp här på 20 och 30 talet Det var också så att under 30-talet så började människor i Sverige och i USA få liksom en personlig relation till statsministern och presidenten. Både Franklin D. Roosevelt i USA och Per Alvin Hansson här i Sverige började ha radiotal, så kallade fireside chat som man sa i USA. Det var när statsministern eller presidenten talade väldigt intimt till, till befolkningen och skapade en sorts tilltro och personlig kontakt. I USA var det så att Roosevelt förklarade beslut och politik väldigt pedagogiskt så att alla skulle kunna förstå det. Och många upplevde att de fick liksom ett band till presidenten. Så politiken blev ju via radio någonting väldigt privat som det inte hade varit tidigare. Man kunde ligga hemma i soffan och lyssna till presidenten eller till Per Alvin Hansen ungefär som den talade just till en själv. Och då på den tiden är ju också samhället mycket... Ja, både större och mindre men jag menar att, att folk har ju inte någon eh, liksom personlig relation till politiker på det sättet som vi kanske har idag när man kan gå in på Twitter eller man eh, liksom de dyker upp på bild och på ljud och på video hela tiden men på den tiden så var det ju säkert massor av folk som aldrig har hört statsministern prata förrän radiokommer mm. Eller sett, alltså man kanske ser några enstaka bilder, liksom, men, men det är inte nödvändigtvis så att man ens liksom vet vem det är som bestämmer på något sätt. Och då blir ju radion liksom en, en direkt kanal till vardagsrummet hos alla svenskar på samma gång. Och det där har det blivit bara mer och mer av, samhället har blivit medialiserat. Det ska vara en väldigt nära kontakt med politiker. Men samtidigt så tror jag inte att vi idag skulle palla det här. Alltså när vi lyssnar på politiker prata idag så ska det alltid finnas en... En journalist där, som ställer rätt frågor och som liksom är våran röst i samtalet. Mm. Det här bara att ställa en statsminister vid mikrofon och liksom låta vad den säger gå ut till alla i hela landet. Helt liksom okritiskt utan någon som ställer frågor. Det känns ju otänkbart i Sverige idag. Du lyssnar på Studentradio 98,9. Det här är en bra historia. Jag heter Carl Filip och jag står här med Anton. Och med ja. Lukas. Yes. Och vi pratar om radions historia. Under de första 20 åren eh, när Sveriges Radio hade sin verksamhet här. Väldigt, väldigt mycket av tiden på radio gick åt föreläsningar och föredrag. Det är beräknat att det, det gick ungefär eh, 1000 föredrag per år på radion under liksom, de här första 20-30 åren. Och det var ett europeiskt rekord. Det var ju så att ABF och eh, folkbildare såg radion som en chans att, att sprida kunskap. Allt, alla möjliga typer av, av eh, kunskaper. Och, och framförallt var det eh, en ny chef som kom till Sveriges Radio 1931, Ingve Hugo. Som blev chef för den nybildade föredragsavdelningen. Och han hade tidigare varit rekt rektor för Brunsviks folkhögskola och LOs folkhögskola. Han hade en bakgrund i... Arbetarnas bildningsförbund eh, och han ville just lyfta arbetarnas eh, utbildning för att de skulle liksom göra kunskapen demokratiskt. Och, och där finns det också ett, ett inslag av den tidens rädsla för demokratin att man var rädd för att det skulle bli ett pöbelvälde där, där det bara var liksom massor av arbetare som inte hade någon bildning överhuvudtaget och som skulle använda sina röster för att ja, förstöra landet. Mm. Så att i det här, det här bildningsprojektet har kanske ofta efterhand framställt som bara ett socialdemokratiskt projekt för att det var snällt att utbilda arbetarna som någon slags mm. välgörenhetsgrej. Men där, där fanns ju också liksom konservativa och liberaler som ville utbilda eh, för att man var rädd för en outbildad stor befolkning som skulle ta makten ifrån i princip. Mm. Och det finns väldigt mycket socialistiska och socialdemokratiska folkbildare som just ville lyfta upp arbetarna så att de lätt, bättre skulle kunna ta över landet. Så det fanns många olika visioner och många olika liksom anledningar att utbilda. Men eh, Anton, du har ju läst just om ett speciellt eh, projekt i radio. Ja, det var så att eh, 1935 så började man sända en radiodebatt om vad som under den tiden var kris i befolkningsfrågan. Det är nämligen nu så att man var orolig att det föddes för få barn i Sverige, att den svenska folkrasen skulle dö ut. Det var två stycken socialdemokrater, Gunnar och Alva Myrdal, väldigt ledande socialdemokrater som präglade en stor del av den socialdemokratiska idén vid den här tiden. De skrev en bok med en titeln Kris i befolkningsfrågan och i den skriver de, ska jag citera här, om då vad heter det, det skulle födas för få svenska barn, då skriver de landet översvämmas av invandrare från främmande folkraser med högre fruktsamhetstal. Detta i sin slutcitat. Detta i sin tur menar de skulle leda till att den ja svenska kulturarvet skulle omformas, landets fred skulle liksom riskeras och i värsta fall så skulle Sverige bli erövrat för att det fanns för få svenska barn. Så Ja, och ett sätt för att lösa det här problemet det var ju att faktiskt berätta för folk och få dem delaktiga i den här frågan, i den här krisen som Sverige stod inför. Så då började de sända en massa, som du precis pratade om Carl-Philip, massa utbildningsprogram i den här frågan och det var inte bara att publiken eller radiolyssnarna skulle sitta liksom helt still och ta till sig det här från soffan eller i matbordet utan de skulle aktivt vara med. Det var så att de hade akademiska talare som berättade om det här och sen skulle lyssnarna, antingen i grupp själva, sitta i olika studiecirklar och prata om de här problemen, få olika idéer och sånt där. Eller så skulle de mail, eh, skicka in brev till Sveriges Radio till frågelådor för att därifrån starta en konversation med de här akademiska ledamoterna så att det var ett oerhört stort projekt att försöka få med folket på hur stort och allvarligt det här problemet var. Alltså det är väldigt talande att det, att det är socialdemokrater också. Att det, alltså givetvis var det så att, att alla var rasister på den tiden. Men, men det blir också så tydligt att det var ett så, alltså ett så normalt sätt att prata om folk. Att den stora risken vi löper om det föds för barn, det är att främmande raser kommer. Eller så är det... Det är helt otänkbart idag, men, men det är så uppenbart också att det handlar inte om nazisterna som säger det här, utan det är liksom ledande socialdemokrater ja. som har vunnit Nobelpris också. Ja, både i fred och ekonomi. Ja. Men samtidigt var det här ett väldigt demokratiskt projekt. Alltså man var ju väldigt väldigt orolig under 30-talet för att de totalitära ideologierna. Alltså totalitära ideologier hade tagit över hela Europa. Man var rädd att människor. Fascismen och kommunismen. Då. Just det. Och fascismen. Men man var, alltså, väldigt många intellektuella i Sverige var rädda att, att svenska folket, eh, om de också skulle få höra liksom, propaganda, då skulle de bara svepas med. Så då var ju den här radions liksom, lyssna grupper, var ju en del att, av att folk skulle lära sig att. Eh, Skapa kritiska medborgare som tog ställning till de aktuella samhällsproblemen och Just. inte blev en formlös massa som en diktatur skulle kunna få till sin, ja, till sin lilla egna grupp av lydnadsmänniskor. Ja, men, och, och man var väldigt, väldigt, väldigt utförlig på exakt hur de här lyssnargrupperna skulle gå till och hur man skulle ha studieledare och man tänkte sig att hela Sverige skulle liksom engageras i de här föreläsningarna och skulle diskutera där de har lyssnat på. Ja, det skickades ut formulär som de här studiegrupperna, cirklarna, kunde diskutera sedan i en specifik ordning och de fick idéer på andra ämnen. Det var till och med så att de här föreläsningarna, de ville att vanliga studiecirklar skulle skicka in förslag till vad de skulle diskutera. Så det här var inte så att radion enbart sa till publiken, det här ska ni lyssna på och ta, ta ställning till. Utan det var även så att man ville att publiken skulle skicka in förslag till radion som radion skulle ta ställning till. Men den här tvåvägskommunikationen var oerhört viktig just för att det skulle vara ett demokratiskt samspel. Och det här demokratibegreppet är ju av ett levande vid den här tiden överhuvudtaget. Att mm. när demokratin kommer till Sverige så då kräver den demokratiska medborgare. Um, och det där är intressant för det är ett sätt som vi egentligen inte... Vi pratar inte om demokrati på det sättet längre idag. Alltså att vi vi ålägger inte medborgare några skyldigheter, alltså vi säger inte att, jo men om vi ska ha en demokrati då måste faktiskt folk jag vet inte, sätta sig in i ämnen utan vi, vi ser det som en självklarhet men på den tiden så var det ju verkligen en, en sån det fanns en, en överväldigande rädsla för att landet skulle kunna svepas in i fascism eller kommunism, alltså olika människor var rädda för olika saker givetvis men, men det som är så intressant då är att alla de här olika viljorna kanaliserades in i en vilja att, att bilda folk. Det finns en historik som heter Frans Lundgren här vid Uppsala universitet. Och han har just sagt att det fanns liksom en du, politisk didaktisk vision. Många socialreformister, många intellektuella 20, 30 och 40-talet. Att man såg människor och befolkningen som okunniga. Men att de kunde bli bildade. Och att de borde bli bildade, de borde liksom få insyn i exakt hur hela samhället fungerade. Så att det var väldigt storslaget att de skulle läras ekonomi, politik, geografi, allt möjligt. Ja, de här, de här föredragen som Sveriges Radio höll, de var ju på en oerhört akademisk nivå. Den mm. här befolkningsdebatten som Sveriges Radio hade, det var ju de som absolut högst upp på universitetet. Så det var ju oerhört hög nivå som ställdes på folket när de skulle vara med. Och, och Frans Lundgren, han säger att det går ett skifte med för 1950, att då börjar liksom intellektuella se människor inte som okunniga utan orationella. Så att man skulle liksom bara sända specialinformation, vad de behövde för att liksom kunna ha ett funktionellt liv. Men man förlorar den här tron på att hela befolkningen skulle kunna liksom utbildas. Det är där vi kommer in. Vi ska lyfta er ur mörkret. Du lyssnar på Studentradion 98,9 en bra historia. Och vi pratar om, om radions historia här i Sverige. Och eh, Lukas, du har ju kollat närmare på en ganska intressant debatt som fördes under 40-talet. Ja, precis. Jag skulle vilja gå fram lite grann det är till början av 40-talet. Och det är alltså mitt under brinnande världskrig vi pratar om. Det liksom den normala bilden från den här tiden och det som var mest diskuterade är liksom den här familjen som samlas kring radion för att höra hur det går liksom i kriget. Och, och det är sådana historier som jag har hört från min egen morfad. Liksom. Men det är också intressant att se att kriget avstannar inte den svenska debatten om liksom vardagliga ting men också större saker. Det, det ser man om man tittar på tidningar från den tiden att även om mycket är krig så fortsätter den svenska det debatt och eh, 1940 ungefär så bildas ett svenskt Gallup-institut eh, namnet kommer från George Gallup som var en amerikan som hade eh, utvecklat i princip vad är moderna opinionsundersökningar där man liksom intervjuar ett snitt av befolkningen och så antar man att det snittet motsvarar verkligen hela befolkningen och så gör man det på lite snygga sätt eh, och det här var ganska revolutionerande för Sverige och de här började eh, visa sitt tryck också i vi och DN Det var väl Alva Myrdal som var en av de som förde in Ja, hon var väldigt entusiastisk för det där hon skrev en bok om eh, sin resa i USA också, de just pratade om det här, att det skulle mm. fördjupa demokratin, när man skulle se hur folk tyckte och så de var ju oerhört bra på att kämpa för demokratin Gunnar och Alva Myrdal, men de hade sina mörka sidor också, ja det får man ju inte glömma ja, men jag läste en, en artikel hon skrev i slutet av 40-talet, där de typ säger så här att, att vi borde ha liksom gallopar hela tiden om varenda fråga, så då kan man, liksom, man ju veta exakt så här, vad befolkningen vill vill de att vi ska göra det här då frågar man det och så bara gör man det. Alltså liksom det är en typ av direktdemokrati som är extremt radikal. Ja, precis. Uh, och det, det där har ju debatterats väldigt mycket uh, för egentligen från 50-talet och framåt så är det ingen som någonsin har tänkt på det sättet igen. Eller det var liksom idéer som dog ut där någonstans. Men det som händer i alla fall just i en knutning till radion är att uh, det här gallup genomför en undersökning där man ser hur och när folk lyssnar på radion. Uh, och det här publiceras då i både veckotidningen Vi som är en kulturtidskrift som ges ut av Kooperativa förbundet och som äger Konsum och massa andra saker. Och så ges det, ut, det skrivs ut i DN också. Uh, och de här undersökningarna visar ganska klart ungefär vad, man, okay, okay, vad vi kanske skulle kunna tro var rimligt. Då, att folk gillar att lyssna på nyheterna, uh, man lyssnar på en hel del musik och en hel del folk lyssnar på gudstjänsten också. Vad folk är mindre intresserade av är uppläsning av poesi och språkkurser i tyska som sänds dagligen. Um, och det är förstås inte så kontroversiellt för oss, men på den tiden så har det bara en radiokanal och uh, SR vill ju att folk lyssnar på det här. Um, så jag har faktiskt ett citat här som är väldigt roligt. Uh, de säger att siffrorna... Citat, styrker antagandet att apparaten knäpps av så fort programmets kvalitet ställer krav på höraren. Den stora massan av lyssnare avnjuter sina radioprogram som en filmföreställning, passivt absorberande. Det säger sig självt att radions självfallna uppgift som kulturbärare ställer utomordentliga krav på arrangemangen och kanske framförallt på presentationen och inledningen till sådana program. Slutsitat. Så att de är ganska upprörda tydligt och refererar till publiken som passivt absorberande som den här soffpotatisen som bara suger in dålig kultur. Och här är man ju väldigt rädd då för att eh, befolkningen inte ska ta sig till de här eh, riktigt finkulturella sakerna. Eh, och veckan efter så har tidningen Vi eh, en stor debatt där man bjuder in bland annat kulturskribenter från SVD, Dagens Nyheter, man bjuder in en folkskollärare, en regissör, alltså allmänna kulturpersonligheter som får diskutera de här siffrorna. Som säger liksom svart på vitt att svensken är inte intresserad av bra kultur utan eh, ja, vi lyssnar på musik och nyheterna ungefär. Eh, och det är så roligt för det här öppnar man med ingressen där man säger att vi ska inte låta oss nedslås av det här. Eh, siffrorna är inte så hemska vilket förstås för alla som läser innebär att det här är hemskt annars skulle man ju förstås inte ha en debatt om det. Uh, och folk är liksom mycket riktigt upprörda och frågeställningen är hur ska vi lösa det här att folk lyssnar fel på radio? Uh, och så kulturskribent säger så här, inom citationstecken. Radion är ett kulturinstrument. Den får ej övergå till att bli ett bonddragspel eller en saxofon. Vårt folks lilla kulturelit får ej berövas någon av sina rättigheter, i all synnerhet inte i dessa varje tider. Slutsitat. Uh, och det här tycker jag är så himla talande för hur man ser på radion vid den här tiden och hur man ser på folk. Han uh, säger att radion är ett kulturinstrument, Det får inte bli ett bondragsspel eller en swing, pjatt, saxofon. Och det här liksom illustrerar uh, uh, Stockholms borgarklass stora rädslor vid den här tiden. Dels det här uh, bondliga, folkliga som är liksom billigt och trött och ointelligent. Och sen å andra sidan städernas liksom dekadenta ungdom som lyssnar på jazz. Um, och det här är liksom hennes två mardomsbilder för vad radion kan göra, att liksom, eh, nära de här två ganska hemska kulturryttningarna som är bondragsspelet och saxofonen. Varför lyssna på jazz när du kan lyssna på befolkningsdebatten? Ja men precis, och jag tycker det är liksom extra intressant där hon tar upp kultureliten, att vårt folks lilla kulturelit får ej berövas någon av sina rättigheter, i all synnerhet inte i dessa varje tider. Och här blir kulturelit liksom ett positivt begrepp att eh, det är den gruppen som ska beskyddas. Och det här är igen den här eh, rädslan för pöbel som dyker upp i alla demokratidiskussioner vid den här tiden. Att man är så rädd för att den här lilla liksom, utbildade gruppen människor ska bli offer för pöbelmentalitet och den här stora massan som, eh, som riskerar att förstöra i princip. Den outbildade massan dessutom. Ja, precis. Som vi lyssnar på jazz och, och bondragsspel. Den dim dimensionen finns ju fortfarande av, av Sveriges Radio och S Sveriges Television. Att liksom, vad är deras uppdrag egentligen? Ska de liksom ha mycket konst eller ska de ha det folk vill ha? I de här svängarna ungefär i början av 40-talet så börjar man diskutera om det inte är dags att införa en, en till radiokanal. Um, som kan göra andra saker då. Så att de som vill kan lyssna på det ena De som vill kan lyssna på det andra um, Men då menar man ju Att det finns en överhängande risk då Att den här andra radiokanalen blir bara skit Att det finns en fin och bra Kulturell radiokanal som ingen lyssnar på Och en annan som bara spelar jazz Som alla lyssnar på Och där finns det också en sån liksom, uh, Idé om dekadens Och familjens enhet Det här att att eftersom att varje familj kanske bara har en radio, så är det så att alla de här mittemellan lyssnarna, de som skulle kunna dra sig och lyssna på bra radio, om det bara finns någon i deras hushåll som verkligen, verkligen vill lyssna på dålig radio, då kommer de att dra med sig de här personerna ner i, i smutsen. Så att det finns en väldigt sån liksom. Eh, väldigt få en syn på, på hur folk lyssnar och ska lyssna på radio. Så om jag har förstått dig rätt, valfriheten är ett problem för demokratins överlevnad. Jo, precis så är det. Att vi föreställer oss att demokrati ska vara synonymt med pluralism och valfrihet på något sätt. Det har blivit centralt för oss i Sverige idag. Men på den tiden så var demokratins beskydd var att folk med mycket kunskap och bra idéer skulle liksom styra... Pöben åt rätt håll. Och, och det här drar också in på en debatt som har funnits vid den här tiden om eh, veckotidningar som ges ut i färg. Eh, för det var också ganska nytt för den här tiden. Eh, och, och då dyker det upp många veckotidningar som eh, man tycker är blaskiga, skvallertidningar och sånt där. Eh, så då har vi tidningen har redan i sig börjat markera mot de här tidningarna och sagt att vi är faktiskt en seriös samhällstidning för bra folk som vill lära sig mer om världen och samhället och, och sådär. Så att själva rubriken på den här debatten är liksom ett citat och ett föreställt citat från alla de här personligheterna som tillsammans säger Kolorerad radio är ingenting för oss Och det där ordet kolorerad refererar till de här veckotidningarna som kallas för kolorerade veckotidningar just för att de var tryckta i färg Och det här färg, färgglada det skulle vara eh, liksom det skulle locka till sig på av fel anledningar Precis, Fär, färg, för mycket flärd ja. Och, och det är så otäckt där för att de har ju verkligen den synen själva också att så här, det vi sysslar med är tråkigt. Men det ska vara det och folk ska ändå <laughs> lyssna på det. Så det är som är så intressant idag. Finns det ju liksom väldigt mycket radio som går ut på att man ska närma sig alltså möta och möta lyssnare en halvväg som det ska vara intressant och roligt på samma gång som det är liksom intellektuellt. Men de här människorna är liksom övertygade om att det är egentligen antingen eller. Antingen så har vi den här debatten direkt sända debatten där tre professorer diskuterar befolkningsfrågan eller så är det jazz. Yes. Så att det här, att göra en ny radiokanal det är någonting som man egentligen sågar ganska fort. Man säger att okej, okay, kanske på sikt inte just nu, det känns inte som att det behövs. Och någon framhåller att ja, men, men den här andra radiokanalen, det måste ju inte vara av lägre kvalitet än den första. Så säger de så här, citat En tysk eller engelsk språkkurs till exempel, som sannolikt ett relativt fåtal lyssnare skulle kanske kunna parallellsändas med låt oss säga en kortare föreläsning om någon svensk litteratur eller svensk näringsliv. Det är där med andra ordet. <laughs> <Ja, precis. laughs> det är riktigt tråkigt verkligen. Och de har inga ambitioner att göra det roligare än så. Det där var allt för oss idag. Det var trevligt tyckte jag. Väldigt trevligt till de här skulle jag vilja tillägga. Så vi har alltid snabbt på hur det var i början av 1900-talet när radion uppkom och dess första år. Mitt namn är Carl-Philus Medberg och idag har jag haft med mig Anton Sveding och Lukas Brichetto.